Bror Andersen tog tit til byen med sit kontokort Hun parkerede sin egen bil ved varehusets bort Der købte hun hvad hun fik lyst til, intet blev forsømt Og når hun kørte hjem igen, var varehuset tømt De havde køleskab og fryseboks, som altid var fyldt op Og svine, læder, møbler, kvaliteten var i top Motorbåde og sommerhus med bare åbent pejs Der slappede fruen af i ny og nemme sin filais hmm hmm hmm. hmm, hmm, hmm, Men Erik Olof Andersen han tog familiens hund Og gik gennem tur en dejlig aftenstund Hunden kom tilbage der var blot et lille mænd Erik Olof Andersen kom aldrig hjem igen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 Distancen var for hård og konkurrencen var for strid 30 år før tiden gik han gennem dødens bord Røget han slog op var alt for stort